Через деякий час Олеся подумала, що її особливий статус можна пояснити одним – Ігор Леонідович у неї закоханий, по-справжньому, і боїться сполухати своє кохання, що вона при бажанні могла б варити з нього воду. Чоловіка, який мав славу жорсткого керівника і бабника водночас, не приставав до неї, бо, мабуть, відчував, посаду вода не дорожить, і тиснути на неї не можна. Що її не купиш дорогими подарунками, що вона сама схожа на дорогу порцелянову вазу, яка стоїть на краю стола. Цю вазу Ігор Лагнідович не поправляв і не переставав далі. Першою ознакою її особливого статусу було звільнення його помічника. У жіночому туалеті Олеся випадково почула. Шкода Олешку, Голдіна. А то ж, кажуть, шеф звільнив його, бо так забажала ця нова стерва з приймальні. Ого, вона що, має таку силу? Виходить. Хто вона? Донька якогось начальничка? Чи з панелі? Ні те, ні друге. Літка Бартєнова взнавала Живе з бабусею Бабця медсестра, ну, чи була медсестрою Сама з провінції Десь із Західної, з Луцька, чи що Де це? Та десь коло колограниці, з Польщею Тоді дивно Може, коханка і Ел? Теж не схоже Лорка каже, що в сауні її не помічала На роботу Вроді на метро їздить Ти диви, загадка природи Вони пішли Олеся ще не розрізняла працівників агентства за голосами. Чомусь боялась вийти з кабінки, наче хтось підстерігав її, щоб набити. Але зробити їй невідомо яку підступну капость. Помічника Ігоря Ленонідувача вона справді не любила, але не просила його звільняти, тим більше не вимагала. Хто вона така, щоб цього вимагати? Шех відчув, що вона терпіти не може зверхності й фривольності. Олешка, масних натяків й очей, що вбирали її всю, ковтали й виплювували. Вона кілька разів дала помічнику понадто вільних руках, навіть сказала, киваючи на кабінет голови Шефа, не боїтеся? Он як він? Пригадала, як вже розрахований, колишній помічник заглянув до приймальні й кинув їй. Що ж, ви свого добились. Вітаю, далеко підете. Олеся тоді подумала, що це стосується її роботи, яку вона отримала таким незвичним способом. Тепер після цих жіночих слів вона зрозуміла. Олег той, Голдін, мав на увазі те, що вона теж причетна до його звільнення, а може є його призвідницею. Які були б підстави так вважати? Що за цим стояло? Олесі стало раптом кепсько на душі. Там оселився темний, незрозумілий звірок. Він дряпав кіхтями і часом подавав голос, тихенько сміявся, про щось попереджав. Поступово-поступово, але в тій же олесеній душі, у збентеженому істві її почала наростати тривога. Щось було з нею, в ситуації довкола неї не так. Вона не знала, що то таке, та несподівано відчула. Справа не лише в уявній закоханості Ігорі Леонідовича. Уявній, напевне, їй примарилось. Щось проти неї готується, замишляється, але що? Не може так добре тривати довго. Треба бути готовою до якогось підступу, до несподіваного обвалу або пастки – так, пастки. Її внутрішній звірок вже не сміявся, а скімлив. Якось за відсутності шефа Олеся заглянула до його кабінету, чого раніше не робила. Та раніше він і не залишав його відчиненим, навмисно лишив. Олеся оглянула кабінет, його робочий стіл, погляду бав на календар на столі. Якісь незрозумілі скорочені записи. Олеся перегорнула календар і побачила, побачила напис Олеся і три плюси, що означають ці плюс-плюс-плюс погортала далі, назад і знову наштовхнулася на своє ім'я. Тепер поруч його стояло, плюс-плюс. Ще перевернула і так. Олеся й один плюс, скромненький значок плюс. Що означають ці позначки? А головне – це зростання. Успіхи його в неї, що до неї? Але ж ніяких успіхів не було. Олеся стала пригадувати, що трапилося у дні позначені її ім'ям із загадковими плюсами чи хрестиками. Звичайні рядові робочі дні. Може, то оцінка її роботи, може. цієї миті Олеся відчула дивний холодок за плечима. Хтось наче там стояв і дивився їй у спину, різко розвернулась. Нікого. Ти велика страхопутка, дорікнула собі, вимовила вголос. Ти велика страхопутка. Але холодок не проходив. А що, як справді, значки означають не плюси, а хрестики? Олеся поспішно кинулась до дверей, і вже біля них її спинила несподівана думка варяцька, неймовірна. Вона кинулась назад до стола, стала гарячково гортати календар. Але тепер же вперед, до майбутнього. І майбутнє видали їй те, що вона шукала. Олеся і... Плюс, плюс, плюс, плюс. Чотири плюси. Ні, чотири чорні хрестики. Четверте вересня. Четверте. Погортала календар назад. Ні, просто співпадіння, бо попередні записи випадали на дні, де не було цифр три або два. Але співпадіння здалося й зловісним. Більше того, погортавши далі, на сторінці 25 грудня побачила напис – Олеся і вже п'ять хрестиків, мороз пробіг по шкірі. Стало по-справжньому страшно, отакуло От і подумала Олеся. Кинулась до дверей, і якраз вчасно було до приймальної заходи відвідувач. Начальник управління експертиз і прогнозування Віктор Платонович Страхів. Ігора Ленідувича немає? У відрядженні. Ну що ж. Він повернувся, щоб вийти, і спинився. Подивився на Олецю пильно. Чого б то? Олеся внутрішньо вся задрежала. А він стояв і дивився. «Ви щось хочете спитати?» – не витримала Олеся. «Спитати?» – він трохи повагався, наче щось зважуючи. «Ні, нічого». Направився до виходу, у двері озирнувся. «Я хотів вам дещо сказати, але передумав. І вийшов». До Олесиної тривоги додалась ще одна. Що хотів сказати цей чоловік? Що він знає? Про неї? Проти неї? Про те, що готується довкола неї? Попередити про небезпеку? Звірок середині вже не скімлив, а стих, наче здох. Помер. Помер. Розділ другий. Майдан зустрів їх шумом безлічі голосів, знайомим димком і піснею, яку виводили хлопці-дівчата біля одного знаметів. наметів. Олесь в якийсь момент зналося, що вона знаходиться всередині цієї пісні. Більше того, є одним зі слів цієї пісні. Іменем з пісні. Як Катерина, яка несе воду», – подумала Олеся. «Але де мій роман, який пасе воли? Де вони?» Де воли, які мають пастись? І здалося, що навіть не від присутності кількох десятків тисяч людей, не від їхніх подихів,